За кілька місяців, остаточно зрозумівши, хто тепер влада, і доклавши необхідних зусиль для того, аби засвідчити її представникам свою вірність, він знову різко пішов угору. У квітні 1942 року Кирила Сеголенко став комендантом районної поліції в Дубровиці. Нарешті він став хай не великим, а все ж начальником – якому підпорядковувалися 25 поліцейських. Їхнє завдання – забезпечувати порядок на підпорядкованій території. А поняття німецького порядку ставали для місцевого населення дедалі зловіснішим. Спочатку це були різноманітні податки та контрибуції, котрі зростали в міру того, як затягувалася блискавична війна», Згодом почалися насильні вивезення молоді на роботи до Німеччини, жорстокі репресії за непослух, а особливо за підтримку руху опору. Так поліцейські, які ще недавно здавалися своїми, швидко перетворювалися у представників чужої жорстокої влади. Для багатьох із них, які були місцевими жителями, Такий розвиток подій був надто важким, тому вони тікали з поліції і приєднувалися до повстанських загонів. Спочатку бульбівських, а згодом бандерівських. Часом вливалися до радянських партизанів. Навряд чи якісь докори сумління надокучали Сегалу, адже йому, як колишньому радянському міліціонеру, не вперше було тихомирювати незадоволене українське населення. Так само його не особливо бентежило і те, що він опинився по різні боки барикад із вояками Поліської Січі, котрі почали антинімецьку діяльність. Боротися з колишніми товаришами для нього також не нове, адже саме за це він і отримав звання сотника від отамана Тараса Бульби. Але цього було замало для того, щоб вислужитися перед німецькою владою і отримати можливість рухатися далі кар'єрною драбиною. Настав 1942 рік, коли нацисти почали реалізацію остаточного вирішення єврейського питання. Хаїм Сегал розумів, аби не стати об'єктом цього вирішення, Йому треба виявити неабияку суб'єктність у цьому процесі. Щоб не виникло ані найменшого сумніву в його лояльності до влади, врешті до його національності, він мав стати найбільшим антисемітом і брати найактивнішу участь у ліквідації своїх одноплемінників. Спочатку, як комендант поліції він забезпечував охорону Дубровицького гетто, в якому перебували майже чотири тисячі євреїв. Сегал повною мірою користався своїм службовим становищем, змушуючи мешканців гетто працювати на себе. Сюди він приїздив мало не щодня, адже тут мав свого перукаря. Саме єврейські кравці пошили йому новий одяг – поліцейський мундир, в якому він тепер красувався на вулицях міста. Він неодноразово викликав робітників із гетто для важкої фізичної праці в місті. Врешті, коли влітку 1942 року серед євреїв стали поширюватися чутки про можливість знищення, Хаєм Сегал почав збирати золото в мешканців гетто, яке обіцяв передати німцям в обмін на гарантію безпеки. Жодне золото, навіть якби воно потрапило до німців, не могло врятувати дубровицьких євреїв, адже їхню долю вже було вирішено. 26 серпня 1942 року прийшов наказ про перевезення із дубровицького гетто до Сарн, де на них чекав розстріл. В евакуації із підпорядкованими йому поліцаями брав участь Іхаєм Сегал, який ще зовсім недавно обіцяв своїм одноплемінникам безпеку в обмін на забране золото. Під час конвоювання 3800 євреїв частина з них спробувала втекти. Конвоїри почали стріляти. Щенився Безлад, унаслідок якого близько тисячі етапованих Утекли. Близько півсотні були застрелені при спробі втечі. Після того, як ешелони, завантажені приреченими на смерть людьми, рушили на сарни, поліція отримала завдання виловити втікачів. Результати розшуків були не надто успішними. Впіймано кілька десятків осіб, здебільшого старих жінок та дітей. Їх вирішили розстріляти в Дубровиці – а не відправляти до Сарн. На допиті в МГБ через 10 років Хаєм Сигал розповів про розстріли в пійманих, які на старому єврейському цвинтарі проводили комендант німецької жандармерії в Дубровиці Еріх Кеніг та вахмістр Шуман. Після прибуття на кладовище затриманих повели в кінець кладовища, де вже була викопана яма, згадував він.